Gospodin, slava tebe. Pazi mo, reče gospod judejma kojim u dođuše, Ja idem i tražit ćete me i pomrećete u grešem. Idem, vi ne možete doći Tada rekoše judej Da se neće samo biti jer govori Kud ja idem, vi ne možete doći I reče im Vi ste od ozdo, ja sam od ozgo Vi ste od ovoga sveta Ja nisam od ovoga sveta. Zato vam, i, zato vam i reko da ćete pomreti u gresima svojim, jer ako ne poverujete da ja jesam, pomret ćete u gresima svojim. Tada mu govoraku u kositi i reče im Isus početak Što vam kaže, mnogo imam o vama govoriti i suditi, ali onaj koji me posla istinit je i ja govorim u svetu ono što ču kod njega i ne razumeše da im govori za oca. A Isus im reče, kad podignete sina čovečjega, onda ćete doznati da ja jesam, I da ništa samo od sebe ne činim Nego kako me nauči otac moj ona koji govori. I onaj koji me posla sa mnom je Ne ostavi otac mene sama Jer ja svakda činim što je njemu ugodno do novog govoraše mnoge poverovaše u njega reče gospod priču ovu carstvo nebesko će biti kao 10 devojaka koje uzeše svetiljke svoje i iziđoše u sretanje ženiku A petnji be akumudri pet lude jer lude uzeвши svetiljke svoje neuzele sa sobom ulja a mudre uzeše ulje u posudama sa svetiljkama svojim a budući da jelni kodocni zadremaše sve i pospaše A u ponoći sta 9ka je vo ženik dolazi zlazitemu usretanje. Tada usta do še svedevoj kione i ukrassi še svetilke svoje, a lure koše mudrima, Dajte na moduldulja vašega jer se naše svetilke gase, a mure odgovori govoreći, Da ne bi nedostalo i nama i vama, bolje idite prodavcima i kupite sebi. A kad one otidoše da kupe, dođe ženik i spremne uđoše s njim na svadbu i zatvoriše se vrata. A posle dođoše i one druge devojke govoreći, gospodaru, gospodaru otvori nam. Zavarajući reči, zaista vam kažem, ne poznajem vas, Gdite dakle, jer ne znate dana ni časa, u koji će sin čoveči. Svaki od nas, to mislim, svaki od nas ljudi, Mada je siromašnog ili bogatog porekla, ma skog da je dela ove kugle zemaljske, ma u kakvoj tradiciji, ma kako da je vaspitavan, I Od samog svog rođenja započinje jednu veliku bitku Bitku koja nije kao ove bitke koje svaki dan gledamo u vidu ratova ljudi jedni protiv drugih gde snaga i novac dobijaju. Naime, svaki od nas od samog svog rođenja započinje borbu protiv smrti. Zaista, svi narodi, sve kulture, sve civilizacije, sva ljudska dostignuća usmerena su pravo na to da izvojevaju pobedu protiv smrti. I sav stari svet sva njegova filozofija sve je to bilo usmereno da pobedi smrt, no nemamši sile samo sebe On je, što je veću civilizaciju dostigzao, što je u svom naraštu imao blistavije umove, sve više padao u dubinu očajanja. Postojala su sećanja na prvobitnu krasotu u raju i ona su ostala sačuvana kroz delijeće Legendi svih naroda ali smrt je sve gutala sve proždirala i sav stari svet je sve više padao u očajanje jedan od prvih sačuvanih spisa epog ilgameš upravo govori o tome o želji čoveka za besmrtnošću i nemogućnosti da je dostigne. Pa i sva Grčka, pa i sam izabrani narod, svi su oni, nakon smrti, bili svesni da silaze u ad, da svo zadovoljstvo koje mogu dobiti, mogu da dobiju jedino u ovome životu, I zato je stari svet bio tako surov, a živelo se od čekanja i iščekivanja, jer Duh Sveti je preko proroka davao obećanja da će doći iskupitelj, spasitelj, da tama koja guta sve, da će biti pobeđena. I od tih sećanja živeo je stari svet. I ne samo izrailski, već i mnogi drugi narodi. I onda javio se on, on koga su predskazivali obećavali objećavali da će doći, javio se i razagnao tamo smrti, daravao večni život, večnu pobedu, večnu radost, večnu zajednicu sa njim, rodu ljudskomu grehu ogrezlom, daravao da budu ponovo deca Božja. I oni kojemu bek u najbliži nepoznashega i odbaciše a mnogi drugi primiše ga i otada dakle smrt nije onakva strahota otada nam je otvoren otvorena večnost otvoren život i mi znamo Zašto živimo i čemu stremimo? Međutim, kako rekao smo, ne primiše ga svi. I mnogi, kako gospod ovde i reče, pomreše i još uvek umiru u gresima svojim. Jer kuda on krenu, oni ne mogu mogoše doći. A upravo, ono što je i svetonosnog anđela survalo s neba, ono ni ljudima nije dalo da postanu pričasnici Božje blagodati, da svoja srca ispune radošću zbog dolaska Božje u svet, zbog očišćenja i prosvjetljenja, spasenja. Upravo ta Gordost, koja jeste početak svih grekova, jer je ona upravo uzrok gubitka blagodati Božje. Pravo ona jeste najveća prepreka i nama, krštenim narodima, koji smo poverovali i obukli se u silu Božju. Ona koja nas od te sile obnažuje, Jeste uzrok svih naših nevolja i problema. I od gordosti svi se ostali gresi rađaju. I no onda gospodi dopušta da padnemo duboko, ne bili poznali svoju nemoć i smirili se i ne bi se u nama ponovo zapalila ona iskra vere koja dolazi od smirenja. Ne bili smo ponovo pripali njegovim nogama i zavapili da nas spase. Zavapili poput Petra koji je tonuo, ali pružio ruku gospodu i koji ga je iste iz nevolje izvukao. Dakle, u ovoj priči Od desede vojaka Vidimo Da pet beku mudre Pet lude Jer upravo kako Sveti oci tumače Ova ludost Zapravo beše Gordost I nemilosrđe Jer upravo mudrenost jeste veliki dar i velika vrlina, ali sama ona bez smirenja i bez milosrđa nije dovoljna da spase. Upravo i postoji ta opasnost da se čovek pogordi svojom vrlinom, a onda je već sasvim daleko od Boga. i onda opet smrt dobija vlast, i onda se opet rađa mnoštvo strahova, izniče mnoštvo problema, i onda je opet čovek izgubljen u vihoru ovoga sveta. I upravo pred susretanjem sa licem smrti, ili naše lične, ili nekog sa, kojim, sa kime smo bili duboko vezani, upravo se pokazuje kolika je naša vera i koliko je u nama blagodati Božje. Upravo stanemo lice, mu lice sa najvećim neprijateljem našim, kada nas Gospod postavi, da hrabro podnesemo, jer... Zaista, s blagodaću Božijom u nama jači smo od sviju smrti, sviju grehova, od svih demona. Opravo u tim sučeljavanjima mi poznajemo koliko nama ima te blagodati Božije. I dobijamo priliku da se smirimo, da poznamo koliko smo slabi, koliko u nama još straha pred tim. Nepoznatim, pred tim od koga je sav stari svet drhtao, pred kim drhti i sada sav svet izvan crkve Božje. A jedino su svetitelji bili ti koji su mogli smelo da stanu pred lice smrti, kako rekoše i sveti oci, svetitelj to je najveći pobednik, jer pod njegovim nogama sav svet leži mrtav. Svetitelji koji su izvojovali tu najveću pobedu, koji su pregazili preko praga smrti i prešli u večni život, oni su i nama snažni pomoćnici, najpre svojim svjedočanstvom da je Bog živ i da je tu sa nama u crkvi Božjoj, a zatim i svojim molitvama pred predstolom Božijim za nas koji još uvek premda grcamo u grehcima kao što je Petar grcao onoj vodi, ali ipak vapimo i dalje gospodu da nas spase, da nas urazumi, da nam da da stanemo na čvrsto tlo zapovesti gospodnjih, da nas ukrepi smirenjem, ljubavlju. Da nas nauči da razumemo jedni druge. Da nas nauči da se radujemo jedni drugima. Da nas nauči šta je to živeti u zajednici Srkvi Božjoj. Živeti u radosti, živeti u ljubavi. Poznati silu Božju. Poznati moć Božju i ljubav Božju. I onda, kada zajedno krenemo sa Bogom kao glavom našom u zajednici crpi, onda će se svi problemi jedan po jedan rešavati, odnosno iščezavaće, jer imajući Boga kao najveću svetlost, sve tam, sva tama nestaje I naše srce se ukrepljuje i smelo kreće putem koji je Bog odredio, uzevši svoj krst, a s Bogom koji će taj krst poneti za nas, taj put bit će radostan i lak. Neka bi Gospod dao molitvama svih svetih njegovih koji taj put prođoše, koji se za nas Gospodu mole da i nas uvede tamo, makar kroz noštvo iskušenja, makar kroz oganj očišćujući, te da ne bismo ušli u onaj oganj večni koji je pripremljen djavolu i anđelima njegovim. Amin Bože daj.